God morgen og velkommen til Euroinvestor Morgenheder. Det er tirsdag den 6. juli, og i dag starter vi med at høre om et nyanlagt søgsmål mod skaberen af den populære chatbot ChatGPT. Derefter skal vi høre om techgiganten Meta, der er gået i luften med deres nye app, en direkte konkurrent til Elon Musks Twitter. Og til sidst runde vi af med historien om, at en af cheferne i den amerikanske centralbank, som varsler et nyt renteløft. Du lytter til Euroinvestor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. To amerikanske forfattere har sagsøgt selskabet OpenAI, der står bag ChatGPT for at have krænket deres ophavsret. OpenAI skal ifølge forfatterne Paul Tremblay og Mona Awad, uden deres samtykke, have brugt deres bøger til at udvikle Chatbotten, som er baseret på kunstig intelligens. Det skriver mediet CNBC. Tremblay og Award hævder i søgsmålet, at ChatGPT giver meget præcise resuméer af deres respektive bøger, som ifølge dem kun er muligt, hvis botten er trænet på baggrund af bøgernes indhold, og det mener de vil være en krænkelse af forfatternes ophavsret. Paul Tremblay er forfatter til bogen The Cabin at the End of the World, mens Mona Awad har skrevet Bonnie og 13 Ways of Looking at a Fat Girl. OpenAI har tidligere oplyst, at ChatGPT er udviklet på baggrund af meget store mængder tekst, der generelt er indsamlet fra internettet, arkiverede bøger og Wikipedia. En af investorerne bag OpenAI er Microsoft, som tidligere på året besluttede sig for at investere 10 milliarder dollar i OpenAI. Det har været medvirkende til at sende Microsoft-aktien op med mere end 40 procent i 2023. Vi bliver i USA, hvor tech-giganten Meta-natten til torsdag lancerede sit seneste produkt, Threads, der skal være en direkte konkurrent til Twitter. Det var med til at sende Meta-aktien op med 2,9 procent i onsdagens amerikanske børshandel. Meta har lanceret Threads som en del af deres Instagram-system, hvilket betyder, at man allerede nu kan logge ind på den nye platform med sin eksisterende Instagram-bruger. I modsætning til Instagram er Fredstor baseret på tekst, hvor brugere ligesom på Twitter kan dele, kommentere og like hinandens tekstopslag. Lanceringen af den nye app kommer på et tidspunkt, hvor Twitter har været i modvind, efter at Elon Musk har overtaget virksomheden. Han har blandt andet fyret omkring 80% af de ansatte indført betaling for at blive verificeret som bruger og forsøgt sig med at begrænse antallet af opslag, som brugerne kunne se. Alle tiltag, som har mødt stor kritik fra brugerne. Metas nye threads app er endnu ikke blevet lanceret i EU, skriver finansmediet Bloomberg. Det skyldes, at Meta afventer klarhed over, hvordan den nye app, der altså spiller sammen med Instagram, hører ind under de europæiske konkurrenceregler samt det såkaldte Digital Markets Act, skriver mediet. John Williams, som er chef for Federal Reserve's, den amerikanske centralbanks afdeling i New York, mener, at de økonomiske data understøtter hypotesen om, at Centralb centralbanken skal hæve sin rente yderligere. Vi kan tage noget tid, vurdere og samle mere information ind, og så agerer velvidende, at vi gennem vores prognose også har kommunikeret, at vi, baseret på hvad vi ved, ikke er færdige endnu, sagde John Williams ifølge Bloomberg News onsdag og tilføjet. Vi er åbenlyst forpligtet på at nå vort mål på 2,0%. Federal Reserve har et mål om en kerneinflation på 2 om året, men bankens foretrukne mål for det var senest på 4,6 i maj, skriver MarketWire. Centralbanken har siden marts 2022 hævet sin rente 10 gange fra 0 til 5,0 til 5,25 procent. Banken har dog holdt en pause på sit møde juni, om enten den indikerede yderligere to renteløft i nytår. Onsdag blev referatet fra det seneste rentemøde i juni offentliggjort, og det afslørede, at der faktisk var medlemmer af chefgruppen, som havde foretrukket en renteforhøjelse på 25 basispoint frem for den pause, vi har set. Samtidig bekræftede referatet også, at der var et klart flertal for yderligere rentestramninger senere i år. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan følge nyhederne på euroinvestor.dk i løbet af dagen. Her dækker vi blandt andet regnskaberne fra Christian Hansen og Banger Olusen, som lander torsdag morgen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast. Tak fordi du lyttede med.